Вивчення космосу Космічні дослідження розпочались у 1957 році із запуску першого штучного супутника Землі. А в 1961 році людина вперше вийшла у космос. Місяць – найближче до Землі небесне тіло. Зрозуміло, він і став першим об'єктом космічних досліджень. У 1959 році радянська автоматична станція «Луна-1» пройшла на відстані 5995 км від Місяця. У цьому ж році Луна-2 здійснила жорстку посадку на Місяці, врізавшись у його поверхню зі швидкістю 3,3 км в секунду, а Луна-3 здійснила обліт Місяця, передавши на Землю фотографію його зворотного боку, невидимого з Землі. В 1960-х роках на Місяць був відправлений цілий ряд американських і радянських апаратів. Ці досліди і серія пілотованих польотів для відпрацювання стикування кораблів у космосі стали підготовчим етапом, який дав змогу людині провести посадку на Місяці, здійснену в 1969 році на кораблі Аполлон 11 Всього відбулося шість експедицій на Місяць, які доставили на Землю загалом, 381 кілограм зразків місячного ґрунту. Спекотна Венера Хоч Венера найближча до Землі планета, до неї близько 41,4 мільйона кілометрів, її поверхня постійно схована за товстою завісою хмар. Отже, вести спостереження за нею у телескоп чи з космічного корабля майже неможливо. У 1967 році радянський зонд Венера-4 спустився на парашуті в атмосферу планети і передав на Землю відомості про її склад. Вісті з Венери У 1970-х роках кілька радянських космічних апаратів досягли поверхні Венери, передавши на Землю дані про параметри венеріанської атмосфери. Однак через вкрай високі температури на поверхні планети жоден апарат не зміг працювати там більше години. Одночасно за результатами радіолокаційних спостережень було складено карти поверхні цієї планети. ІЛюстрації: Величезне досягнення людства Першою людиною, яка ступила на поверхню місяця, став американський астронавт Нейл Армстронг який разом з Едвіном Олдріном досяг поверхні місяця в місячному відсіку корабля «Аполлон-11». На фото, зробленому під час четвертої експедиції на місяць у 1971 році, видно всюдохід, використовуваний космонавтами для поїздок на відстань до 50 кілометрів для збирання зразків ґрунту. У 1957 році відбувся запуск другого штучного супутника з першим космічним пасажиром – собакою Лайкою, яка прожила на орбіті два тижні. Карти і фотографії Найдетальніші карти Венери склав зонд Магеллан, який вийшов на орбіту цієї планети в серпні 1990 року. Роблячи заміри, зонд виявив найдовший каньйон – на планеті у Сонячній системі. Міжпланетна станція Mariner 10 яка проходила повз Венеру в 1974 році, пролетіла і повз Меркурій, пославши на Землю перші чіткі знімки усіяної кратерами поверхні цієї крихітної планети. Чи є життя на Марсі? Хвилююча мить у дослідженні космосу настала в 1971 році, коли американська станція Mariner 9 сфотографувала марсіанські канали. Їх наявність дає можливість припустити, що мільйони років тому на Марсі була вода і щільна більш тепла атмосфера, а отже не відкидалась можливість існування життя. У 1976 році американські апарати «Вікінг-1» та «2» вийшли на орбіту Марса, названого червоною планетою за колір ґрунту. Посадочні блоки обох станцій здійснили м'яку посадку, зібрали зразки ґрунту і провели дослідження, щоб з'ясувати, чи є на Марсі життя. Результати виявилися неоднозначними. Незвичайна посадка У 1997 році Pathfinder здійснив унікальну посадку на Марс, Погасити швидкість при спуску йому допомогли парашути, невеликий ракетний двигун, а також надувні камери, на яких він певний час підскакував після приземлення. Потім на поверхню Марса було спущено невеликий самохідний апарат «Содженер», який узяв проби ґрунту і передав на Землю 350 фотографій. Далекі рейди Велетенські планети Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун набагато віддаленіші від Землі, ніж Марс. І тільки в 1973 році поруч із Юпітером пройшов надісланий до нього зонд «Піонер-10». Його побратим «Піонер-11» використав силу тяжіння планети, щоб повернути до Сатурна. Цей ефект пращі був також використаний при запуску наступного покоління зондів – «Вояджера-1» і «2». У 1979 році «Вояджер-2» повернув поблизу Юпітера, прямуючи до Сатурна – 1981 рік, Урана – 1986 рік і Нептуна, з яким зблизився в 1989 році. Як і три попередні зонди, «Вояджер-2» покине межі Сонячної системи. У 1995 році міжпланетний апарат «Галілей» вийшов на орбіту Юпітера, де скинув зонд, який на парашуті спустився, хмари планети і передавав дані про склад атмосфери і погодні умови, поки не згорів. Люди в космосі З 1961 року у космосі побувало понад 345 чоловік а 12 з них вступило на поверхню Місяця. Тепер учені готують експедицію на Марс. Корабель для цієї подорожі може бути збудований на орбіті Землі космонавтами, які працюють на Міжнародній орбітальній станції. Чи є хто живий? Планета, вірогідність життя, Марс. Вважають, що життя може існувати на планеті. Титан, супутник Сатурна. Багата на азот атмосфера Європа Супутник Юпітера Під поверхнею планети може існувати океан, а аналізи свідчать про наявність кисню Юпітер У хмарах може існувати примітивне життя Комети У хвостах комет можуть міститися складні органічні молекули і віруси Ілюстрації До Сатурна і далі Запущена в 1997 році американська міжпланетна станція Кассіні досягне Сатурна через 7 років, де вийде на орбіту навколо планети і перебуватиме на ній 4 роки. Вона повинна передати близько 30 тисяч кольорових знімків і за допомогою спеціальної апаратури дослідити кільця Сатурна та його супутники. На одному з них, Титані, приземлиться автоматичний зонд Гюйгенс. Якщо зонд уціліє під час посадки і не втратить зв'язку з Касіні, то передасть фотознімки поверхні та дані вимірювань. Гюйгенс спускатиметься на парашуті на поверхню Титана протягом 2,5 годин, передаючи на Касіні інформацію про склад атмосфери цього супутника, а Касіні пересилатиме її на Землю. Global Сервеєр, запущений у 1996 році, вийшов на орбіту Марса, де провів фотозйомку, дослідив геологічну будову планети та обрав місце для посадки наступного зонда. Марс-6, СРСР, був оснащений 6-метровим щупом з апаратурою для аналізу ґрунту. Skylab, Американська космічна лабораторія, Виведена на орбіту в 1973 році, проіснувала до 1979 року, коли через несправність впала на Землю На орбітальній станції «Мир» деякі космонавти працювали цілий рік Конструкція Skylab Сонячні батареї Модуль телескопів і сонячної обсерваторії Житлові робочі приміщення Стикувальний модуль Командний модуль Аполлона Автоматичні станції відвідали майже всі планети На черзі далекий Плутон Коли книжка вийде в світ, Марс Поларлендер, який несе на борту CD-ROM з іменами дітей з усього світу, вже вирушить у далеку путь Дослідження планет автоматичними станціями Меркурій Маринер-10 Єдиний космічний апарат, який відвідав Меркурій. У 1974 75 роках тричі пролітав поблизу планети, здійснюючи фотозйомку. Сонце Зонди серії «Уліс» 95 роки досліджували полярні області. Венера 13 радянських апаратів Венера. Перший здійснив посадку в 1970 році. «Маринер-10» 1974, «Піонер-1» та «2» 1978, радіокартографічна зйомка, «Магелан» 1990, 91, 94. Комети. Космічна станція Джотто пролетіла повз комету Галея 1986 та Гріга 1992 і передала їх знімки. Марс Маринер-4 Перші фотознімки 1965 Маринер-9 1971-72 Відкрив долину Маринер Вікінг-1 1976 Посадка і знімки поверхні Pathfinder СОДженер. 1997 Марс-Сервеєр 1998 Марс Поларлендер, запуск у 1999 році Сатурн, Піонер 11, 1979 Вояджер 1, 1980 Вояджер 2, 1981 Кассіні, запущений у 1997 році Нептун, Вояджер 2 1989 Одержано чудові фотографії Уран Voyager 2 1986 Юпітер Піонер 10 та Піонер 11 1973-74 Voyager 1 Берзень 1979 -го. Voyager 2 Липень 1979-го. Зробив знімки і відкрив сірчані вулкани на Оранжевому місяці Іо. Галілей 1995 -й. Випробування парашута. Галілео Європа Мішин. Дослідження місяців Юпітера 1999 -й.